فبو هذاثه انس مالك رضي الله عنه يدبر كي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابال يا ابن ادم لو بلغت بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم انك لو وطئت غراب الارض خسايا sulakı tane la tuşku bir şey ya lamea Rasen bu hadis ə silmaliksradyalan hes de doğru kim ben içtim ki peygamber sen değil ki Allah fantaala dedi heyy adem öladı hey giten sen mene doalesen sesem menni ümiddeesen yanirə etsen men seni bağışcaram senin tiği emmenlerden asız olma yarah ve his nede fikir vermerem ey adem övladı Əgər sənin günahların samaya qədər olsa, samaya qədər olsa və sən mənə istighfar etsə, mənə bağışlama istəsən və mən səni bağışlayaram. Ey adam oğlu, əgər sən yer yer qədər, yəni günahlar işləsən və mənim yan, qiyamət günümün yanına qarşılaşmağa gəlsən, 1000 qədər günahların xətan olsa və məndən qarşılaşan vaxtı və sən mənə şərik qoşmasansansa, onda mən sənə e, o qədər də yerə yəni, məxfurət verirəm. Bu hədisdə İmam Tirmizi, yəni rivayet edir və buyurmuş hədis, yəni Həsən hədisdir. Və bu hədis Anas ibn Malik rəziyallahü təlahu hədisidir ki, e, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu bildirir ki, e, quds hədisdə Allah təala buyurur ki, ey Adəm oğulları, yəni Allah subhanu E, bu hədsi e, qüçsətlə birbaşa e, Adəm övladlarına xitab eləyir və burada ey Adəm oğlu demək yəni təhsə -tə oğlanlara aiddir eyni zamanda e, kişilərə və qadınlara da aiddir çünki əgər bu cür xitab birbaşa olunarsa, yəni oğlanlar övladlar deyə, e, deyə e, xitab olunarsa bu cür xitaba birbaşa olar həm qadınlar həmsinə kişilər gəni daxildir və e, buyurur ki Allah-ı Allah deyir ki Həqiqətən də desən, mənə çağırsan və mənə rəhəc etsən, yəni mənə bu ayəsə məni rəhəc etsən. Və etsən. A, bunu göstərir ki, ümumiyyətlə şəriətdə dua etmək, yəni şəriətin tələb ol etdiyi əməllərdəndir. Və şəriətdə dua işi qismə bölünür. Dua ibadət duası və istək məsələsə duası. Yəni ibadət duası birbaşa olaraq xura aid eləmək olaraq namazdır, zikirlərdir və ox və nə. Bu birbaşa olaraq öz özlüyündə yəni, Ancaq e, istək məsələlərində, yəni istək duaları isə insan öz rəbbindən yəni, dua etməsidir. Ya Rabbi məni bağışla, ya mənə onu ver, ya Rabbi mənə yəni, öz istədiklərinin öz rəbbindən yəni, istəyə bilər. Və e, duanın ümumiyyətlə e, hədislərə və Qurana əsasən e, dua etməyin özünün, yəni ədəbləri var. Çünki bəzi insanlar görürsən ki, e, duanı elə belə dua edirlər və duanın mahiyyətini dərk etməyə çalışmırlar ən yəni, hər şeydən öncə hər şeydən öncə insan dua etməsinə o hökmən duanın ədəblərini xatırlamalıdır. Yəni insan e, elə belə gəldi, əlin qaldı da dua elədi, çıxıb çıxdı getdi, çıxı, yox, belə dua olmalı. Duanın hökmən ədəbləri var ki, hər şeydən qabaq da qul həmin duaların ədəblərinə yenə yəni, riayət etməlidir. Ən birinci mühim ədəblərindən biri də məsdu duada ixtlasdır. Yəni duanı əliyə, vəliyə, qonşuya, nə bilim, əmiyyə, daya görə yox, məhz dua, ixilasla Allah Subhantaların rizasını olmalıdır. Yəni, insan dua edərkən qəlbini sırf Allah Subhantalarının razına bağmalıdır. Yəni, etdiyi əməli, həmən duasını məhz Allah Subhantaların əməlidir. Ən birinci mühüm onun ədəbi budur. Və ikinci ədəblərindən, hansı ki, insan dua edən zaman əllərin qaldırmaq. Necə ki bir çox şey səyahətdə gəldiyin, yəni bunu təfsilatı eləmə ehtiyacı yox. Biz dəfələrlə dəstəbuvarı danışmışıq ki, insanın duanın ədəblərindən bir ki, dua edən zaman məhz əllərini qaldırmalıdır. Və üçüncü duanın ədəblərindən e, duanı dizdə və yox, bilin istəfələrlə, yəni davamlı e, odalaq olaraq, yəni dua etməlidir. Yəni bir də belə dualarda çıxıb getdi yox. Duanı davamlı halda olaraq, yəni bu duanı etməlidir. Və üçüncü duanı edəndə, dördüncü ədəblərindən də, insan duanı edəndə məhz qəlbini işində, gücündə, evində, aləsində, məhz dua elədiyi anında Allah spontanlığa bağlamalıdır. Yəni, ona huduruq qəlb elə. Yəni, qəlbi dua elədiyi anda özünü yanında olmalıdır. Yəni, fikri, zikri qəlbini burada iştirak eləməlidir, duada o ilə iştirak eləməlidir. Yəni qəlbi tikilici ki, orada küsəcəqsə təəlin qaldıb özə danışçı yox. Dua eldi zaman, ağzından çıxdı sözə tələfiz elətdiyi zaman məs qəlbi ilə də Allah Subhanahu Allah bağlı olmalı. Və həmçinin dua an ədəblərindən də biri budur ki, insan dua edən zaman insanın geyinmək, içmək, bibası haramlardan olmalı deyil. Çünki giymək, haram yemək, haram geyinmək, haram içmək o duanın bir başı olaraq bir başı olaraq duanın qəbul olmasına yəni mane edir. Və həmçində duanın ədəblərindən də budur ki, insan dua etməmişdən qabaq məs Allah Subhanahu həm səna etməlidir. Duanın əvvələn həm səna edir və sonra peyğəmbərə salavat eləyir və sonra da öz istədikləri duasını edir. Və həmçinin duanın ədəblərindən də mühim ədəblərindən budur ki, ilk növbədə insan duanı məsuliyyətlə malik olmalıdır. Ayox mən ürəyə atçıyan birinci qardaşlarım üçün edeyim, sonra prezident üçün, sonra kin üçün, sonra ikinci üçün, sonra axıbə özümsə, yox, bu doan ədəblənə ədəblənən deyil. Doan ədəblərin ilk növbədə özü üçün olmalıdır. Ondan sonra qardaşları üçün, qohumları üçün, yəni qardaş həm qin qardaşları, həm doğma qardaşlar fərqi yoxdur. Əqrabası üçün həmçində e, dua edən zaman öz rəhbərini unutmamalıdır. Biz indi e, məsələ ondan getmir ki, ay mömin, diyi mömin deyil, əmirəl mömin Bu məsələni qoya qırağa. Ümumiyyətlə, rayiətin rəhbərin islah olması ilk növbədə faydası kimə qayıdır? Bizim özümüzə. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi döyüşlərdə baxmayaraq xalid ibn Valid Peyğəmbər sallallahu səlləm, bəzi əmrlərinə mülahif olduğu halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, onun əmrliyini necəmişdi? Saxlamışdı. Hətta o bəşə də saxlamışdır. Hətta Ömərin xəlifəliyin ilk dövrlərində də qalmışdı. Sonradan artıq insanlarda artıq Başqa fikirlər yaramasın, niyə Xalibin Validi əmirlikdən yəni, tənəzzül etmişdir. Və insan unutmalıdır, yəni, dua edəndə özünü, qohum qardaşını, anasını, basını, bütün e, yadına düşənlər üçün dua, ehtiyacı olanlar, o qədər problemlər var və eyni zamanda da öz rəhbərlərinin islahı üçünə dua eləməlidir. Çünki Əhmədin Həmbəl baxmayaraq onu rəhbərlər neçə illər zindan atdılar, düylər komplotlar verir və şairə yenə Əhməd Həmbər məşhur buna söz işlətdi ki, əgər deymənin kimi bir qəhrəman olsa da onun kimiisini dərdim rəhbərcin. Çünki Əhməd Həmbər buyurur ki, bir əgər dey hakimin hakim, əgər e, fasiq olsa, zalım olsa, bu onun zəyyət idarə etməyi hüsnü də yəni gözəldisə, bacarırsa, onda onun hakimədə qalmağa yaxşıdır. Mənimki bir dənə salih bir insan haşimi idarəli bilmədi, bir insan hakimədə gəlməsi. Sün deyək onun o salih insanın, eee, gözəl ibadəti, salih olma təqqi olması kimə qayıdır? Onun özünə. Ancaq idarətçilik eləmək bacarmaması kimə qayıdır? Müsəlmanlara. Və bu baxımdan da peyğəmbər sallalləm, Hazimin valide o döyüş cihad əhlinin olduğuna görə onu hakimiyyətdən, yəni əmirlikdən yəni endirmişdir. Və həmçində dediyimiz kimi duan ədəblərindən öz tandıqların bir dillərini unutmalı deyib və həmsə duanın ədəblərindən ən mühimi hansı ki, bəs bu gün bu hədisdə qeyd olunan insan rəğəcə eləməlidir. Yəni o elədiyi duasının Allah Subhanahu va taala yüz 100% qəbul olunacağını əmin olmalıdır. Bəziləri kimi yox mən Fatixan qardaş mənim üçün də Yox qardaş mənim belə falan getməsi üçün də bu söhbətləri qoymaq lazımdır. Bu insanın bir başı olur acizliyini Yəni heç kim e, deyə bilməz ki, "Frances Allahın təradəyində məndən üstündür." Firhəri öz günahının dərəcəsini özü bilir. Zahir qoh bir qoh, qəlbində kimindən var, kim yox, hər insan özü bilir. Və bu ən böyük adillikdir ki, insan gəlsin, desin, "Qardaş, mənə səndə ol." "Qardaş, mən səndə ol." Bunu qoy qəra, əlində var, ayağında var, bazarın da var, şükür Allah, dilin də var, otur Allah səndə ol. Yəni duada ilk növbədə, yəni ilk növbədə, bu Ərefəsində dua etdiyə Ərefədə O, rəcə eləməli. Yəni, duasının Allah subhanələn tərəfindən qəbul olmasına əmin olmalıdır. Hansı ki, deməli deyil. Dualəm, ya Rabbim, bunu mənim üçün inşallah. Çünki duada inşallah demək nədir? Özü bir bilətdir. Dua edib, demək ki, ya Rabbim, inşallah bu özünə bilətdir. Çünki peyəni sanır ki, siz rədbinizdə dua edin. Həyətən də rədbiniz bir şey istəsə, onu heç kim müqrih edə bilməz. Heç kim ona mani elə bilməz. Behəmsində sərhəddə gəlir ki, Peygəmbər buyurur ki, əl bir qul əgər asiliyə lənətə bu hüməlgəbə əlaqəsini kəsmədən başqa bu duaları yox, başqa dualar, salih dualar edirsə, onda yəqin olsun ki, Allah Subhanahu 3 cəhtdən birini verəcək. Ya ön istəyini özünə verəcək, ya Allah Subhanahu onun müqabilində, onun müqabilində onu gələn bəladan qurtaracaq, ya da ki, Allah Subhanahu onu qiamət gününə ittihar eləyəcək, o qiyamətə hazırlayacaq onu. Onun elədik duanı Hazır əzəd qiyamət üçün. Çünki səhər rivayətinin birində gəlib şey, bir qul qiyamət günü öz rəbbinlə imtihanına gələndə və bilir ki, onun çoxlu namazı, oruzu, zəkəti yoxdur. Və elə boş əl ilə gəlir öz rəbbinin qabanı imtihana və sorgusaldan sonra bəlli olur ki, bunun fulan qədər həsənətləri vardır deyə, ya Rabbi, mən qiyamət günə bu qədər tutmadım, oruç tutmadım, zəkət elmədim, bu qədər böyük ibat elmədim, haradan yığıl bu ə, savablar, onda ola son deyə ki, bu sənin dünyada etdiyin dualar idi ki, biz sənin bu dünyayı saxlayacaq. Onda qul deyə ki, ya kəs sən mənim bütün dualamın əvəzindən bu dünyayı saxlayacaq. Halbuki, həqiqətdə heç vaxt insan dualarında, həmçində qeyd etdiyiniz üçün, dualın ədəblərindən olduğu ki, bu ümid eləmək və eyni zamanda da bu nəq Dua edən zaman heç insan duasını tərəsməlidir. Ki, mən bu gün dua elədim, sonra mənim filan kem olacaq. Sabah gəlir, əy, xoğ, olmadı, eləmirəm, onca qəhədə olmur mənim. Yox, duanın ədəblərindən təkrarlamalıdır, i̇lhə, o, duada ilhə odur, yəni davamlı olmalıdır. Davamlı olmalıdır, ümidini kəsməlidir və bilmək ki, onun rəhb onun duası neynir, onun duası neynir, yəni qəbul edir. Bəzi insanlar dualarında çox tərəsiliyə eləyirlər. Bir dua edən kimi soyular. Yax olsa mənim duam qəbul deyir, Allah məni eşit və s. Və bu həqiqətən də həmən insan üçün nədir? Ən böyük rəzalətdir ki, öz rəbbi haqqında o şey fikirləşir. Çünki insan e, hansı bir səhədəsə gəlib ki, o mümin insan olmaz ki, o ölür və öz rəbbinə qarşı pis zəndədir. Heç vaxt müsəlman, heç vaxt müsəlman öz rəbbinə qarşı o cürəyədə olmalıdır ki, Rəbbim mənim duamı eşitmir. Rəbbim onun səmanı tamincə bəzi cahillər deyir kimi. Xeyr, İslam dini bu cür deyil. Görəbimiz bu cür rəbb deyil. Rəbbimiz əksinə olaraq Qur'an-Kərimdə bizə bildirir ki, dua edin, məni duanızda çağırin. O kəstə ki, dua mənə dua etməyib təkəbbür edəllərsə, onlar vaxtı Cəhənnəmə yəni düşəcəklər. Və eyni zamanda dua edən zaman, insanın dua vaxtında Allah Sübhana Taala-nın özünün doğasına uyğununu seçməlidir. Əgər insan həruzu e, bəyənək istəyirsə, insan deməli ya cəbbər ya mustəqəbir. Bu cür bu cavablar deyil. Ya razza, bu cür duala şeymə. Əgər insan bağışlanmaq, rəm istəsə demədir ki, ya cəbbər, ya mütəddəbir, ya qəviyy, ya zəq. Bunlar yox. O deməli ya Rəhman, ya Gəfur, ya Rəhim bu cür ağlarda. Eləcə də budur. Hər elədiyi e, duada münasib ad vəsifətlərdən, yəni istifadə etməlidir və eyni zamanda duanın ədəblərindən odur ki, o duasında Allahumma deyərək, yəni çağırmalıdır. Çünki səihəssə gəlib ki, bir qul ki öz Rəbbini çağırar və Allahum adı ilə istifadə eləyirsə, o onun e, qulun elədiyi duaları Allah Sübhana və Taala yəni qəbul edir. Və bu onu göstərir ki, hər dəndə yəni insan hər bir əməl etmişdən qabaq həmin əməllərin şərtlərini, ədəblərini öyrənməlidir ki, və bu da ə, duanın mühüm yəni ədəblərini. Bundan da çıx ədəblər var. Bu ədəbləri daha da incələdib, daha da çatdırmaq olar. Ancaq bu ə, xatırladığım, yəni mühüm ədəblərdir ki, insan duayəndən zaman bu ədəblərdən, yəni istifadə etməyə çalışmalıdır. Və eyni zamanda, eyni zamanda ə, bu hədis ə, onu göstərir ki, ə, hə, hətsin də onunda Allah təala ki, Ey adam övladı, əgər sən məni çağırsan və mənə rəcə etsən, yəni məni ə, ümidində saxlasan, yəni ümidimi yüzməsən, qafar <coughs> tüləki aləmən minka vələ ubalə. Mən sənə ə, bütün günahları bağışlayaram və ə, və mən sən etdiyin günahları heç, yəni fikir vermərəm. Yəni ə, insan nə qədər günahlar etməyinə baxmayaraq, əgər o, qul, ə, Rəbbinin onu bağışlayacağını bilirsə, Rəbbinin rəhimi və mərhəməti sifətindən xəbəri varsa, o e, ümidin üzməsi ki, Allah onu bağışlamayacaq. Əksinə Allah Subhanahu onu, yanı bağışlayacaq. Şimdi ki, e, bir çox yəni rivayətlərdə gəldiyi kimi, bir e, Lokman əleyhissalamdan rivayət olunur ki, öz oğluna dedi: Ya bu nəyə? Auz lisanek Allahum aghfir lek, fe inna Allah fe inna lillah la yurd fiha sa'ila." Əlbəttə, e, Lokman Əleyhissalam öz oğluna deyir ki, ey oğlum, bir dilivi Allah Subhanahu bu zikri ilə daima öyrəşdir. Yəni bu zikri dilinlə elə, daima xoqlə elə. Bir Allah məni bağışla. Çünki deyir, həqiqətən də e, günün elə saatı var ki, o saatda Allah Subhanahu taalanın duaları, yəni radd olmasın. O saatda olan dualar qəbul olur. Və həmçində hədisdə buyurur ki, "Əksərün minəli var, ki buyutsun vələ məvahidikum və fikrükum və və insanlara buyurub digər də şey istighfarı aldın evlərinizdə e, görüş yerlərinizdə iş yerlərinizdə küçələrdə bazarlarda oturduğunuz məclislərdə hal doluşun olun öz istiqbalınızı çoxalın, çünki siz bilmirsiniz ki, Allah son məxfrəti və vaxt nazil olacaq. Və həmsində İbn-Əbi Dünya rəvayət edir ki, Həburiyyələ, Fəlin Səlam rəvayət edir ki, Beynəmə raculun mustalqın idə nazrə ilə səmə və ilə nücün fəqad İnni lə aləmu ənnə ləkə rabbən xalqan Allah məxfrli və xufr ələ Fəlin Səlam rəvayət edir ki, Bir gün bir kişi e, üz üstə, yəni arxası üzə uzanır, gözləri samaya tərəf və ordakı samada olan ulduzlara baxır və deyir: "Mən bilirəm ki, həqiqətən sənin Rəbbin var." Yəni səmanın, göylə, ulduzların Rəbbi var. Deyir: e, "Hansı sənin Rəbbin var? Sənin Xaliqin var." Və deyir: "Allahım, məni bağışla." Və deyir: "Allah Subhanahu taala öz qulunu, yəni bağışlayır." Və həmçinin də Və həmsinə də e, Muqit ibn Sümeyyə buyurur ki, Beynə maraculun xəbifun fətəzəqqərə yoman fəqəl Allahumma qufrənək, Allahumma qufrənək, Allahumma qufrənək, sumum mətəbə qufrələhu. E, Muqit ibn Sümeyyə buyurur bir gün bir e, xəbif kişi, yəni çoxu asılıqda məşğul olan insan, yəni pis bir insan, e, bir gün Allah subhadan xatırladıq. Və üç səfə dedik, məni bağışıra, Allah məni bağışla, Allah məni bağışla, Allah məni bağışla və öldü və Allah s.a. deyir, yəni onu bağışladı. Və həmsinə də e, bir çox, yəni başqa yəni rivayətlə də gəlib ki, e, hansı ki, İmam Buharis təhində rəvayət edir ki, Abirəyədə olan dedi ki, Vallahi Allah inni lə əstəqsirullah fil yomu əqtəru min səmi'inə marrəsan. Peyğəmbər Səhəm buyuruyor ki, və Allah edir, mən e, e, hər gündə e, 70-dən çox Allah üçün və tövbə edirəm. Yəni, insan bazı adı qədər istiqbar və yəni, tövbə etməli. Və həməsiz imam-müslim öz səhəndə rəvaq edir ki, Peyğəmbər Səhəm dedi ki, İnnəu ləyughanu alə qalbi və inə ləstəxfurullah siliyumumiyyətə maratın. Və eyni zamanda, e, Feyzan bu hədisdə buyurur ki, mən deyir gündə 100 e, dəfədən çox Allah Subhanahu taalaya istighfar yani edirəm. Və həmçinin İbn Abbas Abu Davudda rivayet olunmuş hədisdə buyurur ki, yəni Peyğəmbər sasam rivayet edir ki, "Mən aktaran min el-istighfar ja'ala Allahu min kulli hammin farajan və min kulli dæyqin makhrajan və razakahu min heythu e, ki, la ki, kim e, istighfarı çoxaldarsa Allah s.ə. hər başına gələn çıxıntılarda ona bir açıq yol eləyər. Yəni, hər başına gələn çıxıntıda Allah s.ə. bir açıq yol eləyər və hər bir tətinliyi də ona məxrəc verər və Allah s.ə. Onu, onu hiss eləmədiyi fikirləşimli yerdən Allah s.ə. onu, yəni, ruzuləndirər. Və bu cür, yəni, rivayətlər çoxdur ki, hansı ki, E, Əhem sələflərin e, e, əsərlərində, hətta Peyğəmbər əsasında <gülüyor> hər bir sələfə-səlin həyatında, yəni bu cür, yəni rivayətlər, yəni, çoxdur. Və sonra da e, Peyğəmbər əsasən bu yolla şey Allah ona dedi ki, "Ey Adəm övladı, əgər də sənin xatan e, samaya qədər olarsa və sən mənə istighfar edərsənsə və mən səni bağışlayaram." Və bu da qeyd etdiyimiz hədislər onu göstərir ki, insanların günahlarının ə dərəcəsindən, səviyyəsindən, miqdarından, keyfiyyətindən, kəmiyyətən asılı olmayaraq, insan nə qədər çox istighfar edərsə, Allah Subhanahu onun istighfar edib onun tövbəsini, günahların bağışlayır. Və qeyd etdiyimiz kimi, istighfar elə bilə diynlə olan istighfar eləməli deyil. İnsan hər bir bəzi qardaşlar görürsən ki, namazdan sonra boş vaxtlarında əssalən deyil, əstağfirullah əstağfirullah belə zikr edirlər. Yəni nəinki əstağfirullah, o cüz təsəddümək olmur. Yəni, insan hər o sözü fikirləşəndə Subhanallah, Elhamdülillah, Allah Akbar Əgər insan hər sözü deyəndə onun mahiyyətini dərk eləməyə çalışsa zikir olur. Xavlu ki, belə olsun, olsun, olsun, ziqtəz yox. Əgər insan hər deyə Elhamdülillah, Subhanallah, Allah Akbar, La ilahilallah bu cür zikirləri dənə-dənə edəndə bu cür zikirlərin arxasında deyənən mənanı, mahiyyətini dərk etmək istəyəndə Sərk etsə, bax zikir odur. Hansı ki, o, momentdə, o halda onun qəlbi həmən zikirlə bağlı olur Eyni zamanda istixvardı onun kimi. İnsan əgər bir xatıdan, bir günahdan istixvar eləb, Allah sonra bağışlanma istəyirsə, o, burda dili ilə deyib, qapaşında fikirlər məşə edə gedib eləyərim, sonra yenə zikir eləyərim. Sonra istixvar eləyərim. İstixvar bu deyil. Onun istixvarı, tövbəsi o deyil. Hamı, hamımız tövbənin şəhətlərin belirik. Ər bir insan... Bir də nə əməldən tövbə edirsə, o əməlin tövbənin şərtləri var. O tövbələrdən e, etdiyi şərtlərə riayət etməyə çalışmalı. Çünki hər bir necələyin özün şərtləri olduğu kimi, eyni zamanda tövbənin də şərtləri var. Əgər bir qul Bir qulun haqqını taftalıyırsa, hər gecə gündüz istiqbar eləsin, hər gecəniz ixilasla tövbə eləsin. Əgər o qulun haqqını qayıtarmayacaqsa, haradan onun tövbəsi qəbul olacaq? Kim onun tövbəsini qəbul edəcək? O qulun haqqını taftalıyır. O bunun e, zülmünü gerirə qayıtarmayacaq, onun halallıq almalıdır. Hər hansı bir yoluna, istər maaşı gündə, istər bu şeyində. Çünki o fikirləşsin ki, ondan halallıq almayana qədər onun duasının, tövbəsinin qəbul olmasının var həmin zaman bu budur. Əgər bir insan istifadə edərsə və sird ürəylə, xalislə istifadə edərsə və sonra bir müddət sonra şeytan onu azdırarsa, təzədən həminə asil edərsə, o qəlbində sımmasın. Mən adicə mən zəfə, onsuz da mən tövbə edirəm, əməl edəcəm. Yox, bucül eləməsin. Əksinə daha da inamlı tövbə eləsin. Tövbənin şərtlərini dəqiqləsin, o şərtlərin bəndlərini çalışsın və o da tövsalih tövbəyə, yəni davamlı tövbəyə nasıq tövbə, yəni müvəffəz olan qullardan olar. Və e, e, eyni zamanda e, Allah əsləmələr deyir ki, e, yəni səmaya qədər, yəni nə qədər insanın günahının keyfiyyətindən, miqdarının dərəcəsindən, orda Hüsemi Rəhmələ deyir ki, orada onun çəkisi də o boyda ola bilər, miqdarı da o boyda olar, həzmi də o boyda olar, yəni fəriq yoxdur. Nə qədər o günahlar edirsə, o qul e, öz qəlbində Allah əsləmələr istifar edərsə, Allah Subhanahu taala kimi, deyir mən o qulumu yəni bağışlayaram. Çünki tövbələrin açarı Allah Subhanahu olanın yəni əlindədir. Yəni heç kim deməz ki, mən tövbədən ötür getməliyəm Hüseynə deməliyəm, Əliyə deməliyəm, Həsənə deməliyəm, əs-səvayə deməliyəm, nəmin kimə demə elə. Heç nəyə keç yoxdur. Məhz bu İslam dininin obli dinlərdən fərqi, yəni xristiyanlığı dindən fərqi bundadır ki, ən mühüm fərqlərindən biri budur ki, məhz bu dində insanla Rəbbin arasında heç bir müəyyənə yoxdur, hansı ki, yəni nəsar onlar özlərlə Rəbbin arasında İsanı e, vəhs ilə tutublar. Ki, yəni biz asiyyik, biz ziyanməyirik, İsa birincinin bağışlamadır və yaxud və s. Eyni zamanda bu ümmətin bəzi zahirləri, hansı ki, özlərlə müsalman edib dindən olan insanlar. Özlərini Allah səhəm qulu insanlar dillərində bir söz deyirlər, əməllərində isə Allah da, Allaha ə, arasında olan ə, dualarında başqa bir qullarını təvəssü edirlər, başqa bir qullarını sığırlar. Bu da ən böyük hatalardır. Dərsini əvələn qeyd etdirilir, çünki onlar Lə-İllallah lə kəlməsinin həqiqi mənasını, müahiyyətini dərk edə bilmədirlər. Əgər onlar həqiqi Lə-İllallah lə kəlməsinin müahiyyətini, mənasını, E, nədən ibarət olun, dər ki, eləsəyirlər, onda heç vaxt onlar özləri ilə Rəbbin arasında şey tutmazlar, və tutmazlar, başqa-başqa e, vasitələr səbəblər, yəni tutmazlar. Və sonra Allah s.ə. buyuruyor ki, ey Adəm evladı, əgər deyirsən mənə yer qədər, yəni yerin tutumu qədər xatalarla gəlsən, e, yanıma gəlsən və sən mənimlə, yəni qarşılaşandan sonra mənə heç bir şey şəri qoşmasan, Və mən sənə yerin həzmi qədər, bir o qədər də sənə, yəni məxfirət verəm, yəni səni bağış Və bu onu göstərir ki, əgər qul elədiyin xatalardan aslı olmayaraq, elədiyin xataların aslı olmayaraq, günahlarının aslı olmayaraq, əgər qul e, bu xataların, e, xataların üstündə ölərsə, patronun üzərində ölərsə, o qul e, istighfar edərsə və əsas əgər o qul öz zərbinə qarşı heç bir şikayət qoşmuyusa və Şeyx Hüseynin rəhmətlə bu ölüşü Burada şirk həm kiçik, həm də böyük şirki əhatə edir. Yəni, heç kim deməsin ki, yox, bura kiçik şirk adiyyəti deyil, çox insanlar deyil, bu məsələdə səhlənkarlıq edirlər. Və deyirlər ki, əsək, kiçik şirk mənə dəxil ki, əslində, Quran və sünəndə bağışlanmayan şirkdə kiçik və ya da böyüklüyü yazılır. Orada yazılır ki, Allah subantala şirkdən aşağı, yəni kiçiklə böyükdə həmən şirkin təcmə dağıldı. Və bəzi insanlar bu məsə Ancaq unudurlar ki, kiçik şirk, həmən insana ağaq aparıb çarır, böyük şirkə. Hansı ki, bildiyimiz kimi, e, xırda günahlara davamlı olmaq böyük günahlardan nədir? Şiddətlidir. Çünki böyük günahı insan etdiyi vaxt, insan o böyük günahdan sonra Rəbbini dərk edib, tanıyıb, istifar edib, daha da ixlas olub, öz rəbbini ibadəsində qayıda bilər. Ancaq xırda günahları insan hiss eləmir. Nedə ki, götür bir bedra suyu. Əgər sən bir dənə torfağa töksən, Bir dənə qəmbərin üstünə döyüksən, qəmbər daşını döyüksən, bir qeydər sonra heç dəyiləmək. Ancaq sən onu iğnə kimi damzlamağa qoysan, az bir midar gedər, o daşı dəşər. Xırda günahlar da bu Xırda günahlar təsviri ağ bərəkdə çox pis görsənir. Hansı ki, ağ bərək əgər böyük bir ləkə çüksə, o ləkə daha görsənir. İnsan o neyin yiyir? Yur təmizliyir. Əgər paltarda və az ağ bərəkdə götür xırda xırda nöqtəl Belə bağanda o qədər o xırdalar çoxalır ki, sən orada böyüyü görmürsən, deyirsən, xırdadır, xırdadır. Aqırda onlar hamısı bütün vərəqi niyəyir qaralıyır, necə həmən bir libasda olduğu kimi. Necə bir libassa, böyük ləkə düşəndə o ləkəni görürsən, dərhal təmizliysən, ancaq xırda ləkələ fikir vermədiyin kimi, e, xırda ləkələ fikir vermədiyin kimi, baxırda günahlar da insanın əməllərində bu cür rol oynayır. İnsan... Görürsən, xırda günahları edir-edir fikirləşmir, edir, ancaq unudur ki, həmən xırda günah, günahlar onun qəlbini neyiniyir? Sətləşdirir. Öz rəbbinlə, həmən e, günahları etməklə, rəbbinə qarşı olan fərdəsi neyiniyir? Ləkədir. O fərdədə təmiz yer qoymur. Ancaq əslində, əgər böyük günah olanda, insan onu görür, dərk eləyir, dərhal tövbə, istihbar eləyir və ola bilər həmən qul o böyük günahdan sonra əvvəlkinən daha da yəni, salih qullardan olsun. Və e, ona görə deməyin ki, xırda günahdır, böyük şirkdir və ya tə xırda şirkdir, əslində e, aid olan hər ikisinə də aiddir. Və baxımdan da Allah s.a. buyuruyor ki, əgər qulum gələrsə, yəni e, həmən günahları edib qul ölərsə və qıyamət üçün öz rəbbinin dərgahında şirk etmədən Rəbbi ilə qarşılaşarsa, onda Allah s.a.v. Ona o qədər də, yəni, məxfrət verək. Bu da həqiqətdə, yəni, tovfidin üstünlülərin göstərir. Hansı ki, hamız məşhur hədisi bilirik ki, bir qul Diyamət günü 99 yazı dəftəri qədər günahları olduğu halda, o qul cənnətə düşmək ümidini itirdiyi halda, o bütün e, rüsva olacağı halda, birdən onun əməllərinin içində balaca bir lə-lə-hlə-hlə-Allah Bu kəlmə onun tələzinin, günahların ənki tələfinə qoyulur, və həmin kəlmə ağır gəlir, o kəlmənin də səyinə o insan yəni cənnətə daxil O və həmçində o deməyə dəyil ki, bəzi qardaşlar görürsən ki, onlara birəs də düzgün dəvət edən düzgün başa salmıblar. Onlar ümiyyətli əməlləri başıb və tərk eləməyə. Namazı tərk edir, namaz qılani namazı tərk edir. Niyə? Dil onun Allah Subhanahu dedik, eş, şirk qoşmuyasan, Allah səndəki insanların bütün günahlarını bağışlayır. Amma əslində sən bu sözü deyirsən və sən undursam, Peygamber sən deyib ki, bizimlə onların arasındakı əhd namalı kim onu tərkil etsin, artıq müsküviyyətli kasır olar və sən o həstəyib şimriyadını hansı ki, o insana, o cəsarlıqa da parlıb ki, əsli neyni sən ilə tək şəriq qoşma, onunsa cənnət deyirsən bu dələndə onu şuar tutub və neyni namazlarım başlayır tərkiləmə o bu həqiqə də murci əqdəşdə vaxt budur insan namazlarını tərk edir, bir dənə ləyə lə, ilə kəlməs Ha, oldu ki, əgər o həqi o kəlməyə sadiq olsaydı, onunca o kəlmənin e, kəlmədən doğuran əməllər nəyələri rayiyyət eləyət. O da əmr-i məruf, yaxşıları əmr edib və pisilərdə nəyələri, yəni çəkinədi. Və e, bu da onu göstərir ki, e, bu hədis birbaşa onu göstərir ki, insanlar günah elədiyi zaman yəni, soymasınlar, qəlbləri sınmasın rəblərinlər, İnsanlar istiqbara meyillənsinlər, insanlar istiqbarı unutmasınlar, bəziləri görsən ki, istiqbar eləməkdə əziyyət çəkir. Halbuki yolda gedəndə, boş vaxtmulanda hamız bir iki zikirlərin iki növ var, mütləqə müqayyə zikir. Mütləq zikir, mütləqən olan zikirdir. Yəni, əgər o müqayyə deyilsə, həmən zikir müəyyən bir əməllə bağlı deyilsə, tam ki, müqayyə zikirə nümunə gətmək olar ki, bir əməllə bağlı olan zikir. Yəni, bir evə girəndə, evdən çıxanda, mescidə girəndə, mesciddən çıxanda, ondan sonra tazə girəndə, tarihdən çıxanda, səhvərdə çıxanda, bütün bunlar müqayə zikirləri, səhər-axşam zikirləri və yaxud və s. Yəni, hər hansısa bir əməllə bağlı olan zikirə, yəni, müqayə zikir deyil. Yəni, o ibadətlə bağlı olan zikir. Ancaq bir zikirsə, heç bir ibadənin bağlığı yoxsa, mütləqən zikirsə, o zikiri hər bir anında demək olar. Hər bir boş vaxtında, yolda gedəndə, yatanda, duranda, nə vaxt vaxt tapsın həmən zikir edə bilərsən ki və insanlar da bu mütləq zikirlərdən daimən olaraq istifadə etməyəlidir. Yəni, yolda gedəndə, minində gedəndə, yəni boş vaxtındır. O boş vaxtı da həmən o zikirlərlə də olur. Ki, qiyamət üçün sən həmən o boş anılarıma e, peşman olmayasan. Bəzi ilə görsən ki, bir uzun mütləq yol gedirlər, heç özü də sakitdir. Yəni, başqası olsa yenə gəyən miriyadır, eləmir. Tək yol gedir, sakitə yol gedir. Bunu zikri elək, sıxvar elək, surədən oluq, Allahusübəndə olək, yəni o getdiyin məsafə sənin üçün ibadə, zikri yazılsın. Yəni, qiyamət günü sən deməsən ki, Ya Rabbi, bizdən əvvəlki ümətlə min il yaşayırdı, bizim üçün zülümdür, bizdən əlil yaşamışıq, haradan o oyda salı toplayaq və Allahusübəndə sənə tüvsət verir. Yolda gedəndə, gələndə, yatanda, duranda, hər halda boş vaxtın varsa, sən o zikirl Quran və sünədə varid olan məhkanlardan, məqamlardan istifadə et. Bu zikirlər orada tələfiz elək ki, Allah subhanələtə sənin e, yazı dəftərinin həmən boş vaxtları, e, boş yerdir. Yəni, mələklər, kirə yoxməz sonra zikirlər, ibadətlər yəni, yazmışsınlar. Və eyni zamanda bu onu göstərir ki, tohvid e, ən mühüm, yəni ibadətdə olan ən mühüm məqamdır. Tohvid olmayan şəxs Allah subhanələtlə bağışlamada dilləyə bilməz. Hər insanın qəlbində təvhid olmalıdır. Əqidəsiz, təvhidsiz insan öz zərbini tanıya bilməz. Və eyni zamanda bir qəlbdə təvhidlə şirklə bir yerdə cəm ola bilməz. Əgər bir insan e, təvhidlə yanaşı şirki varsa, onda o insan öz əməlini ifşa etsin, o əməlini e, əməlindən tövbə etsin, şirkindən tövbələsin, məsə Allah Subhanahu taala-nın ibadətinə yönəlsin, tək Allahı ibadət etsin. Tək Allahdan istəsin, tək Allaha çığınsın, tək Allahın qulu olsun, Allahdan başqa heç kimi Allahın sevən qədər sevməsin, Allah və Rasulunun sevən qədər başqa, yəni qullarını sevməsin, Allah və Rasulunun sevdiyi qədər başqasını sevməsin, Allah və, və Rasulunun itaəti qədər başqasını itaət etməsin və həqiqə də qulun e, necəti da budur ki, ki, Peygamber s. s. bir həssə buyurur ki, üç şey birində olarsa, o insan, e, o insan, E, imanın kirinliyini də dar. Birinci o da ki, Allah və Rasulunu Allah Allah və Rasulunu başqasını Allah və Rasulunun sevdiyi qədər sevməsin. Yəni, Allah və Rasulunun sevgisi hər bir məhvqatdan üstün olsun. Və ikinci o ki, insan öz dostunu, qardaşını yalnız və yalnız Allah rüzəsini çəksin. Onun tutduğu vəzifəsinin içindən, gücünə görə yox. Və üstüncə o da ki, o insan e, zəhənnəmə düşməyə qorxduğu kimi Necə ki, qorursa ki, zəhnəmə düşəcək, o da düşəcək, bu, o cür də insan, yəni, şirkə düşməyə yəni, qorxsun, çəkinsin. Belə bir halda insan artıq imanın həqiqi, yəni, şirini darmış olacaq. Biz də Allah səhəndə dolayıq ki, Allah səhəndə bizi tovbi ləhlindən etsin, bizi tək Allaha fəridib ondan başlama bilən ödələsin. Bizi e, əməllərinə şübhə olmayan qullarına etsin. Bizi tövbəsi olan tövbələrdən etsin. salih qullana eləsin. Allah bəli və səllallahu mühammədin və alə mühammədin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.